Прописаний я у невеликому селі під Києвом, на ділянці, де і хата вже давно розвалилася. Там мене ніхто не знає. А за 10 кілометрів від міста в мене є дача, яка залишилась мені від бабусі. Там поки що й поживемо. І ще один сюрприз для тих, хто мене шукатиме.